פרק כ. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שליישים ועל רבעים, לשונאי. ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך, וגריך אשר בשערך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השבראי. על כן בירך אדוני את יום השבת, ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח. לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו, וכל אשר לרעך. וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת קול השופר, ואת ההר אשן, וירא העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו, ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוהים, ובעבור... תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשון איתי, אלוהי כסף, ולוחי זחב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו, את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה ומעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו.